Його поранено. Уперше він почув на свою адресу звинувачення Егоїст від батька, коли відмовився пити із чашки, в якої за хвилину перед тим той своєї звичайної необережності відбив вухо. Естет був закладений у Георгієві генетично. Він фізично не міг пити із покаліченої чашки. Егоїст, репетував батько. Мати з осудом подивилася на чоловіка і тихо, але суворо сказала на захист сина. Він не егоїст, він аристократ. Батько вибухнув. «А як же? Ви аристократи, а ми нікчемні селюки. Тоді чому ти за мене заміж вийшла? Бо не було за кого? Чи захотіла розбавити свою нелу аристократичну кров свіженькою? Бидло ви, а не аристократи. Бидло!» Він сплюнув на щойно вимитий матір'ю старий дубовий паркет і вийшов геть. Ось і тепер все повторилося. Плюнули не в нього особисто, а на свіжовимитий паркет. І це було дуже гидко, тому що в Україні це відбувається щодня. Як бракує Україні еліти? Не скоробагатків і галасливих політичних вискочок, а спадкових аристократів, які краще помруть, але не плюнуть, на свіжовимитий паркет, не візьмуть хабара, не стануть політичною повією. Але, на жаль, скоропацькі Орлики, Ханенки, Полуботки колись утекли геть за кордон. Хіба що окремі їхні нащадки скніють у цій країні на десятих ролях, що найбільше досягаючи рівня професора університету. На верхівку державної піраміди їм не добратися – Хороша генеалогія за своєю натурою не має селянської впертості чи новорощівської хватки. Георгій стояв у зацепенінні ще якийсь час, а потім, махнувши рукою, нарешті рушив з місця. Він йшов на осліп, відчуваючи, як спазмує у грудях. Це досить небезпечний знак – слід розслабитися. Але як? Усі методи, яким він зазвичай знімав стрес – Опера, грав крикет або вбрич із сусідами за інтелігентною бесідою у цю мить були нереальними. Треба було заспокоїтися негайно, зараз же. Його пронизало гостре відчуття, несподівана потреба до когось пригорнутися, пожалітися на долю. Але він був сам один на всьому світі. Він сам себе зробив таким і нема чого скаржитися. Єдина людина в його житті з якою він колись мав глибоку емоційну близькість, його мама пішла життя багато років тому. Він з острахом відчув наближення небезпечних симптомів приступу самотності. Треба щось робити. Може, і справді права Аліса. Мене чекає така сама доля, як батька, котрий став щасливим лише тоді, коли позбувся сім'ї, хоч і вдавав що страшенно страждає за своєю дружиною, яка так рано померла. Тепер він живе у своїй комірчині, яка схожа на склад непотрібних старих речей, поїдених міллю і мишами. А мені, єдиному синові, не хочеться його відвідувати. Скільки він себе пам'ятає у дорослому віці, він завжди був самотній. Самотність не обтяжувала його, а навпаки давала йому можливість насолодитися свободою». Однак час від часу у нього відбувалися напади хандри. Багато років вони повторювалися з періодичністю раз на рік. Але останні два роки чомусь почастішали. Несамотнім він себе пам'ятав лише у дитинстві. Він виріс у центрі Києва, на маленькій і тихій вуличці, в чарівному закапелку. Усі кияни люблять Київ по-різному. Новоприбулі кияни по-своєму, так звані гуртожицькі кияни, які отримали квартири після 10-20 років тимчасового і досить неповного статусу, інакше, а народжені в Києві зовсім по-особливому. Серед корінних киян вирізняються ті, хто народився і виріс у центрі міста. Це особлива порода киян. Для них – Найчарівнішим є не той музейний Київ із золотими банями і доглянутими паркетами, а саме такі затишні закапелки, яких зараз, на жаль, стане дедалі менше. Георгій у дитинстві жив у такому закапелку на маленькій вулиці, що брала початок від Андріївського узвозу, який у ті часи був не нинішнім жірцем сувенірним «Купи продаєм», а магічною крученою стежкою у королівстві зачарованих старих будівель з репучими дерев'яними сходами химерних будинків, де жили дивакуваті люди зі своїми специфічними звичаями і уподобаннями, зовсім не схожі на тих, хто жив поза узбозом. Навколо Андріївського узбозу були розташовані гектари пустирів із залишками старих розкішних панських садів і руїн міщанських будинків, з безліччю таємних стежин поміж високими будяками, стежин, які вели з однієї Київської гори на іншу, стежин – які щоразу приводили в інше місце. Яри, що тяглися паралельно до Великої Житомирської – це був справжній рай для дітлахів. У дитинстві Георгій з друзями облазив уздовжий поперек замок Річарда, шукаючи там скарби і знаходячи там дивні речі, які потім зберігав у металевій круглій коробочці з-під Монпансьє. Ноги привели його знову сюди. Надрівський узвіз, і знову його охопив страх. Страх від того, що зараз ним знову опанує розчарування. Щоразу, коли він опинявся тут, магія дитинства зникала. Георгій не міг спокійно дивитися на ляльковий театр, на який перетворився його узвіз. Ось і тепер йому було гірко, в нього забрали його дитинство. Він подумав, що сільським дітям, які переїхали в місто, не так тяжко в їхній ностальгії за дитинством. Вони знають, що десь далеко є їхня старенька хатка, стежки дитинства, до яких вони можуть щомиті повернутися. А повертаючись туди, побродивши день-другий по ностальгічних місцях, скинувши оскому, вони знову ставали нормальними дорослими. З дітьми старого Києва все інакше. Вони загублені в часі і просторі. Вони немовті яких блуд водить по якомусь лісовому лабіринту і не виводить на узлісся. Вони шукають на місцях новобудов, реконструйованих районів, сліди свого дитинства і не знаходять, і вони хворіють через це. І з жадобою чекають на сни, де бачать у подробицях кожну сходинку, кожну лавочку, кожну схованку, кожне вікно. Георгій підійшов до свого будинку, коли цей будинок належав його прадіду, професору Квітці, однак революційні події залишили давньому українському роду лише дві кімнати на останньому поверсі. Щоправда, з кухнею і деякими вигодами у тій квартирі минуло його дитинство. Коли сім'я Георгія переїхала на нову квартиру, їхнє помешкання на четвертому поверсі окупувала сім'я п'яниць. Це довго заважало жити Георгію неначе хтось знищив ауру його дитячої і сімейної енергетики. Мама після того небажаного переїзду довго хворіла і так і не прийшла до тями. Тепер Георгій підняв очі на свої вікна. Ті подавали усі ознаки євроремонту. Йому защеміло на душі. Стало ще гірше, аніж від завішених ковдрами вікон.